Pán vás učinil světlem. Žijíte proto jako děti světla. Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Milí bratře, bratři, milé sestry, vítám vás v bohoslužbě na osmou neděli po trojici. Světlo. Kristus je světlem našeho života. Dneska máme neděli, že se asi nemůžeme stěžovat, že by bylo málo světla. A máme z toho radost, když máme dobré počasy a že venku roste, venku je léto, zde jsme ovšem protože že toužíme po vnitřním světlu. A Kristus chce být světlem našeho života. Dokonce ještě říká všem účetnikům něco navíc. Vy i vy jste světlem. I vy jste světlo světa a také sůl země. Tak my jsme povoláni k tomu být světlem a soli země. Máme úkol od Boha, máme být jeho světky. Když to pokusíme se o z vlastní síly, tak narazíme. Víme, jak to jde. Víme, jakou to světlo se zatmívá dost často našim sobectvím, naše slabosti. A máme i podíl na, tom tmě, na té tmě, který vládá pořád ještě na mnoha místech této země. Tak se díváme na Boha, díváme se i na sebe. Díváme se na to, co se nám povedlo, za co jsme dnes vděční, ale také na to, co je nedokončené, nenaplněné, na to, co se rozbilo naši vinou, na naši slabost a naše stroskotání. Bože, smiluj se nad námi, odpust nám, co nás od tebe odděluje a přijmi nás opět. Jako otec přijal marnotratného syna a pozval ho k hostině směření. Milí bratři, milí sestry, Kristus nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. V něm máme vykoupený a odpuštěný říchu.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 listu efesky a poštou píše. Pán vás učinil světlem. Žijte proto jako děti světla. Ovocem světla je vždy dobrotá, spravedlnost a pravda. Zkoumejte, co se líbí pánu. Nepodílejte se na neužitečných skucích tmy. Naopak je nazývejte pravým jménem. O tom, co oni dělají, potají, tají je odporné, jen mluvit. Když se však ty věci správně poměnují, je jasné jde. A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno probudce, kdo spíš, vstan z mrtvých a zazáří ti Kristus. Vlazy je těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je Halleluja но цвот красива Vy Jestliže však sůdbost bude chutit, čím bude osolená? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní švapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skrytou město, ležící na moře, a když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobou, ale na svícení. A svítí všem v domě, tak, a svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdáli slávu vašemu oci v nebesích. Evangelium našeho Pána Ježíše Krista.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 Sledovat je, jak pracovat obětavě v prospěch jejich podniků, v prospěchu národů. Je to až legrační, že ten náš moderní kapitalismus nás učí plánované hospodářství. Manažeři se učí důslednost dlouhodobě plánovat a odvodit. Z těch cílů, konkrétní úkoly pro dnešek, kdo neplánuje, zaostává a zanikne. To neznamená, že to plánování musí být udržitelně. To bohužel není. Ale plánované vizi jsou důležité. To je pravda.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 Bibli jsou hlavně dvě významné hory. První hora je hospodin, Hospodinova, je Sinaj. Uprostřed pouště, kde Mojžíš od Boha přijal zákon, soubor přikázání, které Božímu lidu slouží jako životní orientaci. Druhá hora Hospodinova je Sion v Jeruzalémě. Tam, kde stojí.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 Bude znát nejen v Izraeli, ale v celém světě. Všechny národy budou uznávat morální autoritu, která pramení ze zjevení hospodinova na Sinai. Tak otázka tedy zní, jak mají národy dojít k názoru, že auskrechnit v Izrael má tuto vše spasitelnou pravdu.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 se to rozšířilo. Církev křesťany, který v té době fakt ještě nějaký významný vliv měli, musí něco dělat proti studené válce. Dneska ten vliv křesťanů v Čechách je hodně málo. Naše církev se píšli, když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 křesťanských církví, nebo aspoň těch konzervativních církví. A to je člověk, který ani nechodí do kostela, ale stačí, když aspoň trochu e, reprezentuje tradici a křesťany mu přitakají a to je to je už potom celý jejich vliv. Církev jako mírotvůrce v dnešní době, jak to má fungovat?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 ale on mluví o tom, že pro národy přichází z vlastního rozhodnutí. Pro národy projevují přirozený zájem. Budu proudit do Jeruzaléma, pout do chrámu s účelem, pojďte a vystupujeme nahoru hospodinovů hospodinov, do domu Boha Jákobova, budou nás vyučovat podle svých cest,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 Zřídit nějaký mezinárodní tribunál, které může zakročit proti válečným zločinům. A nebo jako ty pokusy, třeba v Německu se to dělá, když nějaký válečný zločince uprchl do Německa a pobývá v této země, tak je možné ho obvinit před soudem. Zde ovšem, podle Izajáše,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 poslední dny. Kdy se tato vízi božího lidu, kdy se touhy celého lidstva splní, pak budou poslední dny. A v tom, milí bratři, milí sastří, vstupuje Církev s tou jednou větu, kterou máme tady nahlas říct. Poslední doba už tu je. A ta stará víze se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 odsoudit ostatný. A ty jistě by si nechala přesvědčit, ale ať se snažíme nebo nesnažíme naše morální dokonalost, ji nepřesvědčuje. Přesvědčovat ji může Ježíšu v kříž. To je přednost křesťanů, to je ta díjí víze, a Bůh byl v tom nekompromisně. Izajášová vize je z dálky, ale míří právě na tento Boží syn, že vydal sám sebe za nás. Kříž je v centru této vize, a kříž bude vidět všude.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 že Ježíš miluje. Pojďte domů Jákobů a chodme v hospodinové světle. Na konci se vrátí prorocké slovo zase k lidu Izrael. Stojme pod křížem, nechajme soud jemu. Odkáža, za, odkázejme lidi na krysta.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 volal bože abychom se ti připojili abychom v tvém světlo z Ježíše. Dej, abychom nezůstali ve tmě, nezůstali mezi těmi, kdo se nedívají do dálky, do budoucnosti. Dej nám odvahu čekat od tebe to, co se zdá nemožné. Dej nám i v těžkých dobách naděje. A dej nám sílu Dělat vlastní kroky, ne zpátky, ale do budoucnosti. Prosíme tě za celé, celou společnost, za veřejnost, která se zamýšlí o otázkách míru a války. Ukaž nám to, co slouží k míru a spravedlnosti a k udržení Tvého stvoření. Posiluj v nás důvěru v budoucnost a dej nám každému z nás vizi, jak my můžeme žít, jak my můžeme přispívat k dobrému, a jak my můžeme zabránit zničení a násilí. Dej nám sílu usilovat i o tom malý, nepatrný. Dej nám sílu obrácit se každý den k tomu, co je ve tmě. Směrem k světlu. Prosíme tě za všechny bratry a sestry křesťany a světly ve všech zemích, aby svým životem ukázali lidem budoucnost. A ukázali, že ta stará vize není mrtvá, ale platí do naší doby a do našeho života. Prosíme ti za všichni politici, novináři, vědci, A co věřící nebo ne, podporují nás v rozumu, že hledáme praktické řešení politických problémů. Prosíme ti za slabé, za ty, kdo jsou nemocný, za ty, kdo se sítí, ne dost kompetentní nebo dost vlivný, aby přispěli něco k míru. Dej jim to, co je nesedá, že můžou mít potěr na černém království. Že vědí, že ty svou lásku si přemáhá veškeré zlo. A že ve tvém synu spatříme světlo, světlo, které je světlejší, než největší tma. A to, co máme ten na slunce, vkládáme do modlitby, který právě On, Ježíš Kristus, náš Pán, učil. Mód se mát. O Osterce imelotem, Tid královský dve. Búď uletva, jach na chleb